На мусульманські свята робота припинялась. А свят було не так вже і мало. Отож, інколи бували і передихи. В'язниця Зіандан у Ташкенті містить просто багато людей. А була вона у центрі міського муру. У його середині. Мур цей завишки із 6 метрів тягнувся довкола усього міста. І неподалік від Шейнахавтаунських воріт на північному боці міста. У ньому і містився Зіндан. Тут же була і площа Дженоб. Поряд росло величезне дерево, якому раз по раз або вішали рукованих на смерть, або ж унизу відрубували голову. Далі, за Зінданом, містився величезний міський смітник – Зеноб. А ближче, з іншого боку, великий базар Хастм і Мама. Коли караван Аббаса від'їжджав до Ташкента, Данило разом із іншими бранцями не міг не відзначити особливої краси Великого Східного міста. Він не бачив краси Хорезма, бо везли його туди пораненого. Думав він, що жити йому лишилось недовго, і на місто не дивився. Та коли виявилось, що його лікують і продають у неволю, то надія на життя, на якесь майбутнє, трохи скрасила і бачення навколишнього. Ташкент здалеку видався містом-садом. Крива йшов у міську зону, і погляди і прибульців падали на вузенькі вулички, ветхі, часом напівзруйновані дували і жовтої глини. Глинобитні будиночки без вікон, Окриті очеретом. Довкола самопилюка і ніякої зелені сіру одноманітність міста ламали хіба що поодинокі дерева та граційні мечеті, невеличкі базари та чайхани. А лише із плином часу Данило зрозумів, як будується східне місто, де слід бачити його нетипову для європейця красу. За нудною одноманітністю глиняних дувалів жовтих. Закритих дворів і будинків таїлась багата своєрідна і незвична краса домашніх дворів, чистеньких і дбайливо засаджених квітами, кущами, деревами і виноградниками. Завжди через двір протікав і невеличкий яричок і чистою водою. Була дуже вражаюча для нього ізовні краса прийомних покоїв на чоловічій частині будинку. Стіни стеля майже завжди були розмальовані, часто і різьблені дивовижними узорами, тонкі, кольорові орнаменти прикрашали двері і віконниці. Чоловіча половина називалась тішкарі, а жіноча ічкарі. Бачити жінку чоловікам найсуворіше заборонялись, навіть рідним. Жінки й дівчата за 11 років. Не мали права з'являтися на чоловічій половині, якщо там був хтось із стронніх, або ж на вулиці без густої сітки й покривала, що ховали обличчя і всю постать. Тому на вулиці в Ташкенті можна було побачити лише чоловіків. Жінка могла вийти лише з дозволу чоловіка і зазвичай рідко появлялась на вулиці. У таких випадках бігцем тікала від будь-якого Мимохідця, поступаючись йому дорогою І намагаючись, якомога, швидше зникнути з його очей Несвята бранців виводили на базар І вони могли у супроводі стражників просити милостиню В такий спосіб бранці підгодовувались А наглядачі мали менше клопотів про їхнє харчування Спершу Данила Вивели із кількома іншими невільниками на північний ринок Хаст і Мама, де головним чином торгували худобою і усім, що було пов'язане із худобою, шкірою, хутром, продуктами харчування. Чимало було тут і ремісників, що обробляли шкіру, псарів та вигодовували на продаж собак. Потім бував він і на базарі Галля – де продавались продукти зернового господарства і торгували із кочевниками. Найцікавіший був ринок Регістан. Там торгували килимами із Індії та Кашгарії. І всіма товарами із різних країн Азії, від Китаю до Персії.